Det er en dansk udgave af Horst Wessel-hymnen, en hymne, som de tyske nazister gerne sang til ære for den nationalsocialistiske martyr, blandt dem i øvrigt Horst Wessel. De danske nazister, som vi hørte her, jamen, de kopierede gerne deres tyske forbillede, og de fik også med tiden deres maretyr. Hans navn var Schalbur. Alene navnet blev under den 2. verdenskrig synonym for forræderi, men også for den modtager, som fulgte i kølvandet på modstandsbevægelsens sabotage. Den såkaldte øh, Schalburtage og terror udført af medlemmer af det såkaldte schalburt Men hvem var han egentlig? Christian Frederik Schalburt? Født i 1906 i Rusland som Konstantin Feodorovich Schalburt og søn af et dansk-russisk ægtepar. Han omkom som kun 36-årig den 2. juni 1942 på en slagmark i Rusland i spidsen for Frikorps Danmark, og han blev siden, som før nævnt, en dyrket martyr for de danske nationalsocialister. Men hvem var han? Denne oprindelige russisk-danske nationalist, der var stærkt antisemitisk, antikommunistisk, og med tiden blev han radikaliseret nazist, samtidig med at han også var en troende russisk ortodoks. Ja, det skal vi tale med dig om, Mikkel Kirkebæk, historiker, POD og forfatter til flere bøger om dansk nazisme. Ikke mindst en meget rås biografi om Schalburg, den patriotiske landsforræder, der i 2008 udkom på forlaget Gyllendal. Jeg tøver ikke med at kalde den her bog for en af de vigtigste, vigtigste danske udgivelser om 2. verdenskrig siden år 1000 skiftet. Velkommen til. Tak. Mikkel Kirkebæk, hvorfor er Schalburs person og hans politiske valg, som de fleste af os jo tager afstand fra, stadigvæk interessante for os i, her i dag? Jamen det synes jeg egentlig, der er flere grunde til. Øh, øh, først og fremmest så er der denne her personlige radikaliseringshistorie, og den har sådan set også relevans i dag. Altså, øh, hvorfor ender en i udgangspunktet øh, patriotisk øh, dansk og ikke mindst elsket mand, med at deltage i en øh, racistisk udryddelseskrig på Østfronten. Så hele den her radikalisering af, af, af menneskets sjalbord, den, den synes jeg også er, er relevant øh, i, i dag. Det andet spor, som på en eller anden måde også synes jeg gør historien stadigvæk interessant, det er det her med de her stereotype forestillinger om, øh, om fortiden. Altså vores trang til på en eller anden måde at simplificere øh, historiske begivenheder, og der må man sige, at når man dykker lidt mere ned i Schalburs historie, så bliver øh, hans liv meget mere mudret end det her billede, man havde især efter krigen af ham som, som Danmarks største landsforræder. En af de ting, som man jo faktisk kan læse næsten fra starten af, det er den her skabelon om den onde, onde øh, psykopatiske nazist. Jamen, det er ikke alt, der, der er faktisk er enige i det. Og, og du kan jo fremhæve nogle vidner, som jo er de, nogle af de soldater, han faktisk øh, kommanderede rundt med som øh, livgardeofficer i 30'erne. Mange af dem er de hen op, i modstandsbevægelsen, abonnerede aldrig på hans politiske synspunkter, som faktisk mange år efter, selv efter krigen, var alle enige om, at han, han var en forræder. Jamen der roser de ham faktisk, de, øh, de tager ham i forsvar, de tager afstand fra hans synspunkter, hans handlinger, men de kunne godt lide ham. Ja, det er rigtigt. Altså det var en stor overraskelse for mig, det at jeg gik i gang med det her projekt. Altså fordi min forestilling var det, som de fleste andre nok havde øh, øh, om, om Schalburg på det her tidspunkt, da han var denne her store landsforrædere, han måtte have været et forfærdeligt menneske, han må have været et, et hadet menneske, siden han kunne træde ind i Vaffen SS og så videre. Men, men historien var faktisk ret anderledes. Altså, han var en utrolig øh, elsket mand, han var højt respekteret i øh, den danske livgarde, han var højt respekteret af det danske kongehus, og på mange måder, så, øh, så, så blev sådan billedet af ham, det blev, det blev vendt på hovedet. Også som du selv nævner, mange modstandsfolk, der havde kendt Sjalbur op gennem øh, 30'erne, øh, personlige kendskab til ham. De talte utrolig pænt om øh, denne her Danmarks største landsforreder. Vi skal jo øh, høre om, hvordan han ender i, i tysk krigstjeneste, fordi han, øh, ja, han kommer et helt andet sted fra. Han er, han er født i Rusland, øh, og han er øh, faktisk, han har fået et russisk navn. Ja. Hvad er hans baggrund? Jamen, han er født i 1906 i, øh, i det østlige Rusland, helt over ved grænsen til Kina. Og der øh, vokser han faktisk op som en, en russisk dreng. Han bliver øh, Født under sit navn, som du også nævnte indledningsvis, som er Konstantin Fedodovic Shalbur. Og hans far han er en dansk rigemand, som har tjent store summer på eksport af øh, sibirisk smør til Vesteuropa. Og hans mor er en øh, adelig russisk øh, kvinde, som øh, kommer fra øh, det, det bedre borgerskab i, i Rusland. eller faktisk det højere bedre borgerskab. Og det er sådan set udgangspunktet for hans liv. Og der er ikke noget, der sådan, øh, øh, da Shalbur vokser op her i, i tiderne, der tyder på, at han øh, nogensinde skal til Danmark. Han vokser op som en, en russisk dreng, og han beskriver, han beskriver selv sin barndom som, som lykkelig og ubekymret, og, og han bevæger sig altså i, i de her øh, meget velstillede og velprivilegerede cirkler i Rusland. Hans modersmål, ja, det er i bogstaveligste forstand det er russisk. russisk? Ja, det er russisk. Altså, han taler øh, kun russisk på det her tidspunkt. Men det der bliver sådan, skal man sige, det første store vendepunkt i Shalbus liv, der kommer flere sådan store øh, vendepunkter, men det er den russiske øh, revolution i 1917. Fordi der bliver, og den kommunistiske magtovertagelse, for der bliver hans og familiens liv, det bliver vendt på hovedet. Altså mange fra den gamle elite, de bliver udstødt, de bliver øh, forfulgt, og øh, Chalburs, det kommer også til at ske for for Chalburs familie. Спасибо ты det vi hører her, det er angiveligt Sarah Nikolaj, den anden af Rusland, der hilser sine soldater, sine, som man kalder for sine brødre, formentlig omkring år 1916, altså under 1. verdenskrig, og han siger tak for en fin parade på sin fødselsdag. Øh, fordi det er jo den russiske revolution, og det er fa som vi jo faktisk, det skal vi jo huske, der er jo faktisk to revolutioner i en. Der er en februarrevolution, som er sådan en bolle-revolution, og så er der en oktober-novemberrevolution, afhængig af hvilken kalender man nu følger, øh, hvor at tager over, altså de her radikaliserede socialdemokrater, som vi senere hen kender som kommunister. Øh, og det, men, og, men det er jo allerede, kan man sige, mens Karenski-republikken er, er, har overtaget, at familien sådan set forlader øh, Rusland. Hvorfor? Jamen, men, men var øh, og hans familie var utrolig kejsertro. Øh, så for ham, for Sjælbuer, der var kejseren det helt store. Og øh, da der kommer de her revolutioner, som bringer øh, kejseren til, til fald, jamen der, er, der kommer øh, familien i, øh, i, i store problemer. Øh, det, det, der øh, bliver det allervigtigste, det er altså, når, når bolshevikerne tager over, der, der kommer han så... Der bliver de simpelthen nødt til at flygte til, til Danmark. Og, øh, og hvad hedder det, under den, de her sådan meget urolige omstændigheder, der, øh, der, hvad hedder det, der sker også et overgreb på hans mor og nogle andre personlige ting. Øh, ja, hun bliver voldtaget. Ja, hun bliver voldtaget, det er rigtigt. Ja. Og det kan man jo, ja, kan man jo ikke really sætte sig ind i formentlig, men, men, men, men, men for, en, for en person, som sjaldborger, der går meget op i ære. Ja, det gør han. Så er det her jo det ultimative, ja. Ja. at man skender hans mor ja. på den måde. Det... Og det får vel ret stor det, betydning det får, for ham. Det får meget stor betydning. Øh, mange, af hans, øh, mange af familien var faldet under 1. verdenskrig i kamp mod tyskerne, så det her med, at han var ud af sådan en, øh, en familie, han var selv med i de militære øh, russiske kadetkorps, altså ungdomskorps, og hans fremtid var at blive øh, russisk så han Så altså, ære betød utrolig meget. Så også det her med, at man nedlagde våbnene øh, og, og, og lavede revolution mod kejseren, altså det var ham, for ham øh, og for hans familie jo utrolig øh, ærekrænkende. Så hans verden falder sammen som 11 årig ja. de kommer til København i, ja. i 1917. Ja. Øh, og hvad sker der så? De, er, de har jo mistet alt i Rusland ja. og skal starte forfra. Ja. Jamen, så kommer familien til, øh, til Danmark, og det gør de, fordi faren jo har forbindelser til Danmark. Han er jo øh, dansk født. Og øh, i Danmark, der øh, bliver hans liv vendt fuldstændig på hovedet, altså hvor han i Ukraine og Rusland og øh, de steder, hvor familien havde store godser og besiddelser, øh, det er jo væk øh, grundet revolutionen, så han bliver placeret sammen med sine forældre i en, en lille bitte, lejlighed her i København og må sådan øh, hudle sig øh, gennem livet. Så man kan sige, at der sker også en utrolig social derute ud over øh, de ærekrænkende ting, som er, som er sket for familien. Så, så på mange måder, så bliver Sjælburs liv her vendt helt om. Men, men det der ombringningspunkterne, det er jo stadig, at øh, den russisk ortodoxe kirke, i øvrigt her i København, hvorfor vi ja. sender den, der er også en uh, russisk uh, storfyrstene, Olga, ja. uh, som er i, uh, har forbindelse både til det, konge, til, det, til det danske og det russiske kongehus, mm. uh, som er en, en, hvad skal man sige, et omdrejningspunkt for hans liv. Ja, det bliver utrolig meget. Altså, øh, øh, den sidste russiske sejr altså Nikolaj den anden søster, det var storfyrstene, Olga. Og allerede som barn i Rusland, der havde Sjaldburg fået foretræde for for øh, den, den russiske øh, kejser, og allerede der indledes sådan set et ret godt forhold til det russiske kejserhus. Det forstærkes blot i Danmark, hvor mange af fra den her immigrantkoloni, altså de hvide russere, som kommer til Europa især til, til Danmark her efter, øh, efter revolutionen, de holder sammen, og på det her tidspunkt, der øh, øh, kom, bliver han en et meget, meget tæt forhold til storfjøst ene Olga, som altså er, er datter af kejser Enne Dagmar. Og der er ikke nogen tvivl om, at han skal være soldat. Altså, det, det, det ligger i kortene med det samme. Og der er et formål hele tiden. Han skal slås mod de røde. Der er en hel ting, der skal hævnes. Kejserdømmet skal tilbage. Det er det, der er drivkraften. Det der går sådan en rød tro igennem det er hele hans liv. Ja, det er helt rigtigt. Der er et lille intermezzo indimellem, hvor han øh, faktisk på sin, øh, efter sin mors ønske begynder at studere medicin. Og han øh, læser også nogle år øh, fra 1924, og et par år frem, men, men han, han lægger det fra sig, øh, som du siger, fordi at han har i virkeligheden et mål i livet, og det er at komme tilbage til Rusland, bekæmpe kommunisterne, og få genindsat øh, kejserhuset. Og til, til det formål, der bliver han nødt til at have nogle militære færdigheder. Det er derfor, at han lægger medicinstudiet fra sig, og begynder en uddannelse i den danske her. Så det er altså ikke en dansk patriotisk handling, at han starter en, en militærkarriere i Danmark, det er for at erhverve sig nogle færdigheder, så han kan komme tilbage til Rusland og bekæmpe kommunisterne. Det, der slår ind ved læsningen af din biografi, Mikkel Kirkbæk, om Schalburg, det er, at antisemitismen er indkroet i ham fra begyndelsen. Det er ikke noget, som tyskerne, nazisterne senere hen pådutter ham. Det er en, en drivkraft nærmest. Og han øh, mener, at det er... Han abonnerer på den forestilling om, at, at, at, at, at jøder og kommunister... Det er et fedt. De er slået sammen i en stor konspiration, og, øh, og han, er, han er meget radikaliseret allerede som ganske, ganske ung. Øh, der er ikke den store forskel i forhold til det, man senere hen ser hos nazisterne og Schalburg. Nej, det er bestemt ikke. Altså... Øh, øh. Han, han er antisemit øh, nærmest fra barnsben. Hans forældre er sådan set også antisemitter. Og det var ikke unormalt i de øh, bedre kredse i Rusland at være antisemitter. Altså pogrom er jo et, et, et, et altså, jødeforfølgelse et russisk ord. Øh, øh, den her store konspiration, som du nævner, bliver jo skal man sige, konkretiseret i øh, det skrift, der hedder Sionvises protokoller omkring en jødisk verdenssamsværgelse, som, øh, øh, hvad hedder det, ville overtage verden og, og slavebinde de europæiske folk, osv. Og, og det er jo en konspiration, men den abonnerer øh, Sjald 100 100% på. Øh, det, det er jo et hans mening af den Øh, russisk revolution er ork orkestreret af jøderne. Altså det er simpelthen jøderne, der har i gang denne her øh, revolution, ikke? Og Sihons vise protokoller er et skrift, der er fabrikeret af det... zarens hemmelige politi ja, i sin ja, tid. På et tidspunkt, så begynder han at kalde sig for von ja. Jeg skal lige høre, er han adelig, eller er han ikke adelig? Nej, altså det er, det er han sådan set grundlæggende nok ikke i, sådan i, i danske termer. Det, det var, han, var sådan, kan man sige, han havde noget familie, der velkommen fra noget landadel, om man så må sige. I Tyskland? I Tyskland, ja. Men, øh, og, og i Tyskland, der anvendte familien... Øh, en tyske gren af Sjælburg familien de anvendte et fond i deres navn. Men det er altså ikke noget, han er dybt med. Det er ikke noget, han er født med her. Man nej, han står heller ikke i den danske adelskalender. Overhovedet ikke, nej. Så, men det er noget, han tillægger sig. Og det gør han, øh, fordi at han, det, det betyder meget for ham. Altså sådan noget med titler, øh, med våbenskjold, med, med, med, med heraldik osv. Det, det er virkelig øh, vigtigt for ham. Han, hans søn kalder ham en, en forfærdelig snop. Altså så, så adelstitler er titler vigtige. Så... så det er nok i, den vigtigste grund til, at han, han får det der fond inkorporeret i sit navn. Myten, han har, der er jo en myte om, at han er enestående dygtig officer. Øh, og, og det er der jo sådan set lidt delte mening om. Fordi ja. der er noget, der han er rigtig, rigtig god til. Det er ja. uomtvisteligt, og så ja. der er der noget, han er knap så god til. Ja. Noget, han måske i virkeligheden også koster ham livet. Ja. Øh, I her 30'erne, mm. der har du været nede og læse de der papirer, øh, som den danske her de evaluerede jo også allerede dengang. Øh, Officersmateriale, hvem var dygtig. Og hvor lå og øh, sådan i, øh, i feltet af officerer? Ja, man kan sige, at der har jo altid været en forestilling om, når han blev kommandør for Frikops Danmark og så videre, at han var en utrolig dygtig soldat. Men det er nok sådan en sandhed med modifikationer. Altså, øh, papirerne fra militærets arkiver, de viser, at på Connetskolen, der blev han nummer 60 ud af 60 elever, og på Officerskolen, der blev han nummer 20 ud af 20 elever. Så noget øh, lysende militært geni, det var han altså ikke. Øh, nogle endnu større problemer, der bliver nævnt i sådan hans øh, militære papirer fra hans overordnede, det var, at hans øh, føring, den var øh, utrolig impulsiv. Altså, han blev faktisk Øh, hvad skal man sige, Nærmest beskyldt for nogle gange at ødelægge øvelserne Fordi han simpelthen løb løbsk Med sine øh, mænd Så hans temperament simpelthen kunne gribe ham Så den der sådan kølige kalkyle Den øh, var han nok ikke i besiddelse af Han var så. ikke voldsomt taktisk øh, det, det kan du ikke sige nej Han, han var ikke taktisk bred. Han var meget emotionel og reagerede meget i øh, sådan, øh, Impulsivt i forhold til sine følelser Men der var noget han var rigtig god til Det er rigtigt han var sindssygt dygtig til militærpædagogik, øh, vil man nok øh, øh, kalde det i dag. Altså mandskabsbehandling. Og øh, det kan man også se med alle de interviewer, jeg har øh, lavet med øh, tidligere garder, der har haft ham op gennem 30'erne eller SS-soldater. Det er noget, de alle sammen lægger vægt på. Det er, hvordan han behandlede mandskabet. Og han havde en evne til at få mandskabet til at følge sig. Og det, det gjorde han simpelthen ved at deltage i alle sit mandskabsøvelser på lige fod med dem. Altså, hvis de skulle øh, ud og løbe, så løb han forrest. Skulle de ned i en grøf, så var han forrest dernede. Ikke? Så han var en af de officerer der ligesom praktiserede. I stedet for at stå og sige, I skal den vej, så sagde han, følg mig. Og det har utrolig stor betydning, når man skal lede øh, øh, soldater. Og på mange måder var han på det område faktisk forud for, for sin tid. Helt rigtigt. Øh, øh, og på den måde blev han også netop jo opfattet som en, meget nyskabende på det her felt i forhold til måske andre mere traditionelle øh, officerer i, i Livgarden, der øh, kommanderede i kasernegården osv. Der var han blandt sit mandskab. Han gik meget op i øh, øh, sit mandskabs velbefindende, spurgte meget til deres private forhold og Så, videre. så der, var, der var en helt anden mandskabspleje, end man øh, i virkeligheden var vant til på det tidspunkt. Og det var virkelig hans, hans helt øh, stærke side. Undervejs så blev han jo også gift med en ø, yngre tysk kvinde, en pur ung tysk kvinde, Helga von Bylov hedder hun. Ja. Hun blev senere kaldt for Helle, mm. uh, Helle von Schalburg. Um, og hun bliver også dansk statsborger og følger ham i tykt og tyndt. Um, og han bliver, de får en søn, Alexander von uh, Alexander Schalburg, som, jo, ja. uh, som du nåede at tale med inden han, han døde. Ja. Uh, han var oppe i 70'erne inden han døde, det er så 10 år siden. Uh, han er en, en ret vigtig kilde i din bog. Uh, Schalbuer, han bliver også involveret i den antikommunistiske kamp, der foregår mellem hvide og røde i 30'erne over hele Europa. Uh, og uh, der er hans søster, Vera, og det er sådan et helt kapitel for sig selv, uh, også involveret. Hendes skæbne er helt enestående også. Uh, kan du lige kort fortælle lidt om, hvad, hvad er det for en kamp, de bliver involveret i? Ja, det kan jeg godt. Altså... Øh... Mange tror måske, at efter den russiske revolution, så, så, var, ligesom, så, var, så var det løbkørt. Men, men der foregik faktisk en, en, en borgerkrig i Rusland helt op til starten af 20'erne mellem de røde og de hvide. Og efter det, den tid, så var der store emigrantkolonier i hele Europa af, af hvide, fordrevne hvad hedder det, sympatisører. Og de dannede selvfølgelig forskellige militære og paramilitære politiske netværk, som på en eller anden måde håbede på at kunne, øh, øh, hvad hedder det, komme tilbage og genrejse den hvide sag af kejsterdømmet øh, i Rusland. Og der var Chalbuer altså dybt involveret i det her øh, efterretningsarbejde og paramilitære arbejde, der søgte ligesom at, øh, og, hvad hedder det, at, at, at, at støtte den hvide sag, som man håbede på det tidspunkt kunne, kunne øh, øh, ja, altså i gen, Rusland, ikke? Men også øh... det slag taber de, fordi den, den, den, den sovjetiske kontraspionage er meget effektiv, og kommunismen er det hele taget på vej frem. Ja. Så, de, så, de bliver på, øh, så de ting, der sker for at komme tilbage og få initiativet, bliver altid slået, bliver slået ned. Og øh, hans søster får jo en øh, ret bemærkelsesværdig skæbne må man sige. Du må sige, at altså, hun øh, kommer til at arbejde faktisk først for den sovjetiske tjeneste, uden at hun ved det. Du tror, hun arbejder for de hvide russere, men der er jo utrolig meget, øh, meget mudret forhold i, i sådan en øh, efterretningsverden. Og da det går op for hende, at hun faktisk har arbejdet for, for de røde, så bryder hendes verden jo sammen. Hun prøver at komme væk fra dem, men de truer hende til at, at blive, og, og der er forskellige morforsøg på hende. Hun er danserinde i, danser i Paris. præcis danserinde i Paris. Men Schalbu beslutter sig for at redde hendes, eller hans øh, søster, og det kan han gøre ved i virkeligheden at sætte hende i forbindelse med den tyske efterretningstjeneste, som jo øh, bekæmper de, den sovjetiske efterretningstjeneste. Så fra at være i den sovjetiske efterretningstjeneste, så går hun altså ind og tjener i den tyske efterretningstjeneste. Gestapo. Gestapo, lige præcis. Og så, ja, så sker der en masse ting, øh, hvor hun arbejder for dem. bliver hun faktisk sendt til England på en hemmelig mission, under krigen bliver anholdt. Der og kommer i, øh, i fængsel, og dem hun bliver sendt afsted med, de agenter, de bliver henrettet, men det gør hun ikke, og hun bliver faktisk øh, omvendt og bliver så... Øh, engelsk øh, agent så hun når altså at tjene i både den øh, sovjetiske, den tyske og den engelske efterretningstjeneste inden for ganske få år det er sådan en ret, en ret sjov sidehistorie det er man. er, man kan skrive romaner, ja. man kan skrive øh, tv-udsendelser, øh, tv-serier ja. om det her og vi ved ikke engang om hvad der blev hendes skæbne, Nej. døde hun i Tyskland i ja. 1946 ja. eller lever hun, øh, levede hun ja. under, under, under falsk navn i, i Storbritannien, vi ved det simpelthen ja, ikke der er mange løse ender der Tilbage til hendes øh, storebror, øh, Christian øh, Frederik Schalburg, von Schalburg. Han øh, bliver på et tidspunkt jo involveret i, i, i nationalsocialismen, altså nazismen, den ja. nazistiske parti DNSAP ja. i Danmark. Og han bliver faktisk også øh, landsungdomsfører, som det hedder, i ungdomsbevægelsen, den nazistiske ungdomsbevægelse, nationalsocialistisk ungdom. Ja. Hvad er det for en rolle, han får der? Jamen, Sjælborg han bliver nazist øh, øh, op gennem øh, 30'erne, og det, det er egentlig ikke noget, øh, det er ikke noget brud for ham, kan man sige. Det er mere kontinuitet end brud, og øh, det er det fordi, at han jo ikke er demokrat, han, han øh, går ind for en, øh, en, en, en kejser, altså en autoritær leder, øh, antisemitismen, antikommunismen, der finder han jo klangbund hos øh, nazisterne. Ikke? Styrkelsen af, af forsvaret, som nazisterne gik ind for, det passer også lige til ham som, som officer. Så, så på en eller anden måde er det, er det meget, for ham meget naturligt at gå ind hos nazisterne. Han får ret hurtigt en ledende rolle, og i første omgang som øh, ungdomsfører, altså som øh, leder af nazistpartiets øh, ungdomsafdeling i Danmark. Og de, de opfatter ham som en, en føreskyggelse, og de følger ham i tygt og tødt, og det gør de faktisk, ja. faktisk op til hans død, og jeg ja, næsten ja. efter i virkeligheden. Det er jo hans ånd, de ligesom lever efter, og mange år, selv ja. mange år efter hans død, som samles de jo på hans dødsdag ja. den 2. juni, ja. øh, og øh, så, så han, har jo, han, han, han præger jo disse her unge mennesker, ja. og det er jo igen hans pædagogiske mm. evner, som jo slår igennem her. Ja, det er, det er helt rigtigt. Altså, da, da Schalburg kommer til øh, den nazistiske bevægelse øh, her i slutningen af 30'erne, indtil der, der har det faktisk været en form for, for spejderbevægelse, kan man sige. Altså, det er jo så noget med, at de skulle lave fuglekasser til, til, til, til fuglene i skoven og kende øh, skovens træer og så videre. Men da han kommer til, der bliver den altså militariseret, og øh, ideologien bliver, får en meget øh, mere fremtrædende plads. Og i virkeligheden så overfører han øh, øh, de ting, han har lært i den danske her, dem overfører han til NSU. Ikke? Så han, han laver formilitær træning med de her unge drenge, bare med en ideologisk øh, overbygning, som han jo ikke pra øh, praktiserer på helt samme måde i garten. Men det kan han altså få lov at gøre i i NSU, Nationalsocialistisk Ungdom. Og han er jo ikke helt uden evner for, for at skrive? Han skriver faktisk hele sit liv på ja. dagbog, skuespil ja. og digte, og et af dem, det bruger han blandt andet som sådan en appelsang. Mm -hmm. Og den, det lyder sådan her, det hedder Usynligt følger også en skare af Danmarks gamle kriger og ånd. De folk, der høstede død og fare i kamp for konge og vort land. Fra, fra dem vi har den klare lære ved ofre skabtes Danmarks ære. Altså det er igen det her med ære og krigerånd og og, øhm, og vort land og kampen for kongen og så videre. Nationalistisk, og så har han måske lige fået en tand til. Og det er jo ikke sådan ualmindeligt, at man skriver sådan noget, heller ikke et konservativ kreds eller meget nationalt øh, men han giver den lige en ekstra tand her. Han er jo, han er jo som du også selv siger, han er, bliver faktisk meget national. Altså, han er jo Øh, oprindeligt russer, og hans øh, loyalitet er mod øh, kejseriet. Men da han kommer i den danske her, der bliver det sådan en form for national skole for ham, og han lærer faktisk at elske øh, Danmark lige så højt, som han elsker Rusland. Så han bliver faktisk et menneske med to fæderlande, altså både Rusland og, øh, og hvad hedder det, og, og Danmark. Han overfører loyaliteten, som han havde fra kejseren, over på det de, de danske kongehus. Så man kan sige, at øh, han, han former i virkeligheden, eller han bliver dansk nationalist øh, på det her tidspunkt. Og, øh, og, og det kommer selvfølgelig også i udtryk som i nogle af de her sange, som du nævner. Bortset fra han også, altså der kommer det her med offeret også. Man skal ofre for fæderlandet, men man opnår ikke noget uden at være villig til at øh, og, hvad hedder det, kæmpe for det, man tror på osv. Så, så offeret bliver også vigtigt for ham. Men lykkeligt for ham, så starter krigen fordi Rusland, øh, Sovjetunionen, undskyld, overfalder øh, Finland i øh, november, december 1939, ja. og, øh, og så skal Sjælbo i krig, fordi øh, nu har han jo sin chance, og han bliver jo øh, involveret i det finlandskorps, som bliver stablet på benene af Danmarks frivillige. Hvordan går det, gik det ja. for ham? Jamen altså, Sjælbo øh, har jo for, helt fra, hvordan han var en stor dreng, der han svor at øh, hans livs mål, det var at komme tilbage og kæmpe mod kommunismen, kommunismen ligegyldigt på hvilken måde. Så allerede da man sådan fornemmer, at der er ved at skulle udbryde krig mellem Finland og Rusland, der skriver han til krigsministeriet og beder om, om han må få lov at komme afsted, hvis krigen kommer. Han søger simpelthen at forhåndssikre sig, at han kan komme sted og kæmpe mod russerne. Og det lykkedes ham faktisk, da krigen så går i gang og komme op og blive en af officererne i den danske finlandsbataljon Altså de her tusind danske frivillige, der tog op for at kæmpe frivilligt på Finns side mod Sovjetunionen. Problemet for Schalburg var bare, at da korpset stod helt klar til kamp, der, øh, der sluttede krigen. Så lige nærmest få dage inden, at korpset bliver sendt afsted til, til fronten, der, der, der afsluttes krigen, så han når faktisk ikke at komme i kamp oppe i, øh, i Finland. Og det bliver og, et voldsom skuffelse. Kæmpe skuffelse. Kæmpe stor skuffelse. Så han vælger faktisk sammen halvdelen af det danske mandskab op og vælger at blive deroppe, fordi han simpelthen håber, at krigen vil starte igen. Så halvdelen af den danske styrke, det bliver deroppe og afventer simpelthen situationen, får nogle bevogtningsopgaver og håber simpelthen, at vi får en ny krig mellem Finland og Sovjet. In den morgenstunden des 19. april lander den som schutze der norwegischen und denischen neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche truppen eine in der seekriegsgeschichte beispiellose leistung an bord eines der transportschiffe kurz vor beginn der aktion die letzte befehlsausgabe tysk vi hører vi her der om bord på krismalins skibene de fremstiller den eksempeløse aktion som værnemagten har gang i her tidligere morgen den 9. april 1940 hvor man invaderer danmark og norge Hvordan reagerer Schalburg? Fordi han er jo i, sit, i en eksistentiel krise på det her tidspunkt, er han ikke? Jo, det er han. Øh, og den bliver jo ikke mindre af af 9. april her. Øh, den 9. april, øh, der sidder Schalburg altså i Finland, fordi han er en del af... af til styrker der er blevet tilbage, og da han hører at Danmark er under angreb, der skriver han et hurtigt telegram hjem til sin kone om at hun straks skal forlade København, fordi han forestiller sig jo selvfølgelig, at København vil blive krigsudplads, at der vil blive kæmpet mod tyskerne, at den danske hær vil stille sig til modværelse, og da han erfarer at det ikke sker, altså at tyskerne går fredeligt rundt på lange linje, der bryder han faktisk hulkende sammen som et lille barn, altså det er fuldstændig uforståeligt for ham, at der ikke bliver kæmpet mod tyskerne, og han øh, i meget sådan voldsomme vendinger øh, kræver han, at finlandskorpset, at de bliver transporteret til Norge, så de kan fortsætte kampen øh, mod Tyskland øh, fra Norge. Så, så han, er, han er meget, meget øh, opsat på at bekæmpe tyskerne den 9. april. Det fremgår af hans, øh, hvad hedder det, øh, hans dagbogsoptegnelser. Alle dem, øh, jeg har interviewet som, som var omkring ham der, at, at, at kampen for Danmark den 9. april, det var meget vigtigt for ham. Men alligevel så melder han sig jo senere hen på året, allerede i 1940, ja. til Waffen-SS. Ja. Hvad er det der, hvad der er sket fra 9. april 1940 ja. til øh, ja, det, sommeren, ne, ja. øh, sensommeren 1940? Ja. Ganske få måneder. Ja. Hvad er det, der foregår? Ja, det, det kan jo synes lidt underligt, at, øh, ja, altså, at den her loyalitet og patriotisme, som man viser den 9. april, i virkeligheden får ham til at, at melde sig til Waffen-SS. Men, men i hans øjne, så er det faktisk, så, så er det faktisk en, en relativt øh, logisk øh, beslutning, fordi det, der i virkeligheden har fejlet den 9. april, det er systemet, altså det er systemet Danmark. Det er, hvad, er det, hvad, hvad kan det nytte politikken, det radikale og socialdemokratiske øh, øh, projekt? Så øh, vi må have et nyt system, altså det nazistiske, der kan forhindre et fremtiden 9. april. Han ser heller ikke tyskerne som fjenden i virkeligheden. Øh, de var selvfølgelig fjenden 9. april, men, men nu er de der, og de er det eneste boldværk mod kommunismen. Så hvis man ligesom vil øh, øh, hvad det, undgå et fremtiden 9. april, og undgå at Danmark øh, hvad det, bliver besat af kommunisterne, jamen, så er der kun én ting at gøre, det er at få... En nazistisk øh, regering, og så er det at støtte kampen mod kommunisterne, og det er at det, han vælger. Du lytter til Hitlers Æsjøer på Radio 24.7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag der taler vi med forfatter og historiker Mikkel Kirkebæk, der er forfatter til øh, biografien Schalburg, en patriotisk landsforræder, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Og Schalburg, han er jo meldt sig til Vaffen-SS her i, øh, i sensommeren 1940, Hvordan reagerer så hans øh, omgivelser? Fordi at, øh, mm. han har jo været et, øh, en kær øh, garderofficer, mm. ja. kongefamilien har været rigtig glad for ham, øh, og de har ikke rigtig reageret sådan, på hans nazistiske øh, medlemskaber eller, eller øh, man sige, aktiviteter, men nu reagerer de det må man sige. Da Schalburg kommer hjem fra, fra Finland, altså efter den danske besættelse, der er hele hans verden forandret. Schalburg er ikke selv forandret. Han har været en nazist, som du selv siger, op gennem 30'erne. Det har ikke været et problem overhovedet. Det er ikke sådan, at kongehuset eller hans officerskammerater i øh, øh, det danske Livgard har sit skævt til ham, fordi han har været ledende medlem af det danske nazistparti. Men efter den 9. april, der sker noget, fordi der bliver Schalburg lige pludselig sat i hardkorn med Øh, den tyske nazisme. Og, øh, og på den måde, så bliver han faktisk øh, udstødt af hans tidligere kammerater. Og han forstår det ikke, fordi han er jo den, han hele tiden har været, og han har faktisk ville kæmpe mod tyskerne den 9. april i modsætning til, hvad måske mange af hans soldaterkammerater undlod at gjorde. Så, så han, han, han synes overhovedet ikke, at han har ændret sig. Men, men det synes alle andre, fordi at øh, besættelsen simpelthen øh, vendte op og ned på den politiske situation. Så han bliver virkelig en, en paria. Ja, inde i officersmiljøet, i, i livgarden Alle vender ham ryggen, og han kan ikke holde det ud. Så meget forklaring på, at han melder sig til Waffen ss det er simpelthen også, at han vil væk. Altså, og en, en, øh, en, øh, hvad hedder det? en af grundene til, at vi ved det, det er, fordi han prøver faktisk først at øh, komme til Finland igen, altså at melde sig der. Han prøver også at komme i den rumænske jerngarde og melde sig dertil. Så man kan godt sige, at SS faktisk måske er... Hans tredje valg. Så, så på en eller anden måde, så er det vigtigste for ham, det er simpelthen at komme væk og, og komme hen til en eller anden sted, hvor der måske er en chance for at kæmpe øh, mod kommunisterne. Men øh, det er et kompliceret øjeblik i Sjælborgs liv, det her. Og han kommer til Division Viking ja. øh, og deltager jo så i overfaldet på Sovjetunionen øh, 22. juni 1941, ja. øh, Operation Barbarossa. Og øh, hvad laver han i Division Viking? Jamen, han er ordonansofficer, det vil sige, at han er en del af staben, og hans, øh, hans opgave er at øh, køre rundt med meddelelser mellem de forskellige enheder, og øh, holde forbindelseslinjerne mellem stab og, og front osv. Så han er, øh, er ordonansofficer. Hvordan går, klarer han den opgave? Det klarer han øh, utroligt godt. Altså, han bliver en meget øh, øh, højt skattet og, øh, officer. Øh, han øh, bibeholder i virkeligheden de, de, de, de, hvad skal man sige... Øh, de ting og de, den personlighed, han har haft for den danske her, det bibeholder han i Waffen-SS. Men det er et mindre problem her, fordi at Waffen-SS på mange måder måske er mere skræddersyet til hans øh, øh, militære øh, øh, evner og hans militære væremåde, end han var i den i den kongelige danske livgarde. Ja, man kan godt lide at man tager noget noget det, det, det ja, initiativ præcis. initiativ og man er dristig og, og man tænker så lidt ud af boksen når man skal løse nogle opgaver. Lige præcis det er og det er, bliver han kendt for i øh, os som ordonansofficer. Øh, pludselig hvis han øh, ser et hul i fronten, jamen, så kører han frem og tager et initiativ, øh, øh, skyder på nogen, selvom det overhovedet ikke er hans militære opgave, tager fanger og så videre. Så denne her dristige hvad hedder det, militær gerning, det sådan set bliver opfattet som et, et plus her. Og han får et godt tæt forhold til Felix Steiner, som jo sådan set er, kommanderer den her øh, division, øh, og han får også senere helt et faktisk udmærket forhold til både himler og, og hitter, det kommer vi til. Øh, der er dog et problem. Fordi nazisterne, de har sådan et, et syn på Rusland og russer som sådan nogle undermennesker. Ja. Og det, det, det harmonerer ikke rigtig med hans øh, syn på, på det hellige Rusland. Nej. Øh, og han, ja, han opfatter jo sådan set russerne som en slags ejer i virkeligheden. Ja, det gør han. Altså hans, hans, øh, hans mål ved at deltage i kampen mod øh, sovjet, det er jo sådan set at fjerne kommunisterne. Men det er at genrejse Rusland. Det er altså ikke at slavebinde det, eller at øh, øh, øh, det, gøre det til en, sådan en en koloni fra, fra Tyskland, det er overhovedet ikke hans mål. Og det er selvfølgelig et stort paradoks for ham at tjene en her der har det som, som mål. Så han laver jo øh, sådan nogle konstruktioner ind i hovedet, hvor han gør øh, slaverne til en del af den ariske folkefamilie. Og han deler altså den russiske nation op og siger, at mange russere, som han selv, er altså en del af den ariske folkefamilie, hvorimod for eksempel over for østrområderne, mennesker med Mongoliet, Træk, og så osv., det er ikke, jøder naturligvis heller ikke, er ikke en del af, af, af den russiske nation. Så han laver altså nogle sine egne skæld, som ikke nødvendigvis matcher tyskernes. Og så begynder han jo at så udvikle sig politisk igen, i en negativ retning vil vi nok mene. Han, øh, han, han, han forestiller sig jo, at sådan danske officerer, og, og i også vidruser i Europa, ja. de pludselig bakker op om feltoget ja. mod Sovjet. Mm. Øh, hvorfor er han så politisk naiv? Øh, og vi kan jo se, at han går fra at være sådan en dansk nationalist mm. til pludselig abonnerer på pangermanismen. Ja. Øh, altså forestillingen om, at der er sådan et, der står sådan et særligt fællesskab mellem ejer i Skandinavien og Holland og, og Tyskland, og der skal Danmark så finde sin plads, hvorimod de nazister, han har været medlem af i Nazistpartiet, Fritz Clausen, ja, de opfatter Danmark som sådan noget særligt, en, en, en national ja, må man ja. sige. Der er jo et skisme. Ja, her. det må man sige. Der er mange skismaer i, Sj i Sjælborgs liv, det her er, er et af dem. Jeg tror fra Sjælbor, der, der var det vigtigste, det var, hvem han kæmpede mod altså han kæmpede mod kommunisterne, og på den måde øh, lidt mindre, hvem han kæmpede med. Altså, og der kunne han slet ikke forstå, at andre havde, altså netop til, øh, altså også andre russer, som han bebrejdede ikke, kom med i feltoget mod Sovjet. Men de ville ikke kæmpe på tysk side, og, og det samme med hans officerskammerater i livgarden, han forstod ikke, at de ikke ville deltage i den antikommunistiske kamp. Det ville de måske også gerne have gjort, hvis, det var, øh, hvis, hvis ikke det havde været med tyskerne. Altså, men han forstod ikke det der med, at, at dem, man kæmpede mod i virkeligheden, var, øh, øh, ikke var det allervigtigste, men også hvad man kæmpede for, øh, øh, havde en stor betydning. Og det er jo ligesom om, at det, det fortog for, for, øh, for sig i, i tårerne for ham. Men så også altså det her med pankermanismen, det bliver jo i virkeligheden løsningen på en del af hans, af hans problemer, fordi at øh, meget pro, mange af de problemer, der var skabt, det var jo i virkeligheden forholdet mellem Tyskland og Danmark, altså de her nationale grænser, eller forholdet mellem Tyskland og Rusland, de her nationale grænser, hvor skulle de gå? Hvis nu man udviskede de nationale grænser og sagde, at alle blodsbeslægtede folk, altså alle arger, de var ét stort rige, jamen så kunne de der kontroverser, han havde med sine officerskammerater, de, de forsvandt jo, fordi så kæmpede man alle, ikke ud fra nationale, men ud fra blodsbeslægtede hensyn. Og så var, så var situationen jo lige pludselig en helt anden i Europa. Denne land er vigtig, vi er en anden nation. For at vi går som en nation, og at vi er landets bund. Vi er den Han bliver jo øh, leder af frikorpset Danmark. Det er dem, vi kan høre øh, skråle med her, og de synger om von Schalburgs sorte bataljon. Øh, øh, hvorfor bliver han øh, pludselig leder af frikorpset? Ja, det gør han, fordi at øh, inden øh, ham, der var en øh, leder af det danske Frikorps, der hed Kryssing. Og han var der ret store problemer med, fordi han var meget dansk national. Han holdt i virkeligheden på, at frikorpset skulle kæmpe i danske uniformer. De skulle ikke indgå som en del af den tyske her og så osv. Man ville ikke sværge id til Adolf Hitler. Der var mange problemer. Altså holde på den her danske nationalitet. Og det skabte virkelig mange kontroverser mellem tyske myndigheder og så den danske ledelse med krydsing i spidsen. Og det eskalerer mange fra mange mandskabet i øh, Frikorps Danmark. De var også nazister, og krydsing var upolitisk, så der kommer også et internt oprør øh, mod ham, fordi man faktisk gerne så en mere øh, nazistisk regning af, af Frikorpset. Og så er det, at Schalburg kommer i spil på baggrund af det her øh, de, de problematikker, der er øh, i frikorpset. Og det er jo en beslutning, som øh, himler træffer i virkeligheden. Ja. Og, øh, men, men, men der er også andre problemer. For eksempel er at frikorpsen simpelthen ikke i, uddannet. Ja. Ja. Og det for han så skal, sat skik på, fordi hvis der er nogle ja. ting, han er god til, ja. så er der altså uddanne et mandskab på sådan en rimelig kort tid. Øh, norske frivillige var i kamp, ja. hollandske frivillige var i kamp, ja. men det var danskerne ikke. Men det fik han sat øh, skik på, og så blev de sat til sendt til Demjansk i, i, i Rusland. Hvad skal de lave der? Jamen Demjansk, det er sådan en, man kan sige, det var sådan en boble på fronten, altså på størrelse med, med Fyn. Altså på det her tidspunkt i krigen i 1942, der er fronterne jo øh, på, på fastlåst på en anden måde, end det var sådan i starten. Så øh, der er, der er øh, en kedel, kaldte man det, som var en, en gruppe omkring 90.000 øh, tyske soldater, som var blevet indesluttet. Man har så formået at slå et lille, øh, en lille, hvad hedder det, øh, landstykke ind til, til hovedfronten, så man kunne bringe forsyninger ind i denne her boble eller kedel på fronten. Og der var det Frikorps Danmarks opgave at, øh, at sikre denne her rullbaren øh, forsyningsvej ind i kæden. En vej, hvor man havde bare lagt træstammer ned ja. over. Øh, nu skal vi faktisk øh, høre Schalburg. Til første gang frikorvet bliver sådan samlet. Vi står på en lejnervej. Det ene kommer lige at dreje af til venstre gennem en skor med mange sumper. Jeg med massen af bataljonen støder videre frem for omringet de indesluttede er røde. Jeg har ikke meget tid nu, der fortælle noget, for jeg er med men jeg bringer her med en lejlighed til. Jeg sige til jer, der er jeres kære herude hos mig, hvor ledes jeres, jeres børn og jeres fornåder og så videre at se ud. De er kampløse til øjnene og og nu skal det gå løs. Og jeg ved, jeg kan stole på dem, og jeg har dem i min hold. Og jeg ved også, at de skal gøre deres indsats for fædrelands ære. Og samtidig kan jeg helt at sige, at helt til står alt vel til hos os. Og skulle det ske og hænde nogen af jer sker noget, så sørger jeg med jer og et trøst kan jeg giver jer, der de falder på Danmarks er en hilsen fra os alle til vores kædre dag. Siger Schalbuer her, det er en lille måned tid før han selv omkommer den 2. juni 1942. Ja. Hvordan sker det? Jamen, øh, det er igen hans øh, noget impulsiv føring, som er, er skyld i det. Øh, de danske og russiske styrker de ligger over for hinanden nede ved en flod, øh, der hedder ropja floden Og man kan sige, russerne ligger på den ene side, og danskerne ligger på den anden. Men så beslutter russerne at øh, lave et brohoved over på danskernes side af floden. Og øh, det brohoved det skal selvfølgelig bruges som udgangsstilling til at kunne iværksætte nogle større angreb øh, over mod øh, de danske styrker. Så det brohoved det skal selvfølgelig øh, elimineres. Og det øh, sender øh, Schalburg så øh, nogle, øh, hvad hedder det, øh, nogle soldater ud for at gøre, forbereder med artilleristøtte osv. Og, og, øh, øh, og, og det foregår sådan set også relativt planlægt, øh, planmæssigt, med at nedkæmpe det her Brohoved. Problemet er bare, at da russerne finder ud af, at brohovedet er under angreb, så har de selvfølgelig indstillet deres artilleri på at bombe det her område, og så der begynder et hæftig artilleri-overfald på, de danske, øh, øh, på den danske stødtrop. Og da Schalborg ser, at der begynder at komme såret tilbage fra det her område, så, så, så beslutter han og selv at løbe ud i området for at understøtte angrebet. Han er bange for angrebet ved at gå i stå. Øh, og det er jo utroligt... Øh, han sadderet, ikke? Han hører ind i en mur af ild i virkeligheden af ja, stål, ikke? det gør han. Og der er adskillige, der dør. Der er adskillige, der dør, og, øh, og det gør han jo også selv. Altså, det er faktisk gør, den blodigste dag i frikort ja, Danmarks historie, det det. I virkeligheden. Øh, og, og han dør selv. Han dør selv. Han, han, øh, hvad sker der med ham sådan konkret? Jamen, øh, det er lidt øh, helt præcist, øh, ved man ikke, om han træder på en mine, eller bliver ramt af, af artillerigranater, måske, eller mest sandsynligt øh, begge dele. Øh, men det har jo været ret vanvittigt, at han har øh, selv er løbet frem under øh, sådan en ildstorm, og han i øvrigt også har kommanderet sit øh, omkringliggende mandskab frem i denne her. Så da han falder, der er faktisk en, en tysk soldat, der var tilknyttet frikorpset, der, der siger til ham, så kan, så kan du kraftedt med lære at holde din kæft. Altså det der med, at Øh, at, øh, at kommandere mandskabet øh, frem, øh, i, mens der bare er artillerieoverfald, hvor, hvor de alle sammen bare tænker på at overleve de næste minutter. Ikke? Så, så det har været en voldsom, virkelig voldsom begivenhed. De begraver ham på en militær øh, begravelsesplads i, i Rusland, ja. og, øh, men hjemme i Danmark, jamen, der gør man så, så klar til øh, at mindes ham. Øh, og det gør man også, da Frikops Danmark senere hen på året kommer på overlov. Mm. Men alle som vi har indført, og alle som jeg også takker for, at de fører en stabel for! Tak dem! Tak der der der til deres lille kors! Tak! Vi har kommet til Demjan! Og i det, vi tænker for alle jomorød og i vores lille kors! Så kalder vi en speciel hilsen på von Schalburg, der går op så, der er for alle sørgede mødre og sørgede husboer i Frikhorsten. Og ganske von Schalburg slaven altid vil være die i Frikhorsten. Således at Tyskland har både sin hos Vessel, de kampern imod det røde. Således har Danmark die von Schalburg, mit gamle soldaterkammerat, og vores andre kammerat, både sted og spæssel. Og han vil altid leve i frikorpset. Og således som det blev sagt, at Sjaldborg indyldte i Dannebro, hvor vi er har kåret beskidende, altså uendelig og tidligere kirkegård, blev jordet af regimentschef Sadan Fyrbækker. For længe der findes én soldat i frikorps Danmark, så spørger vi, at det ikke er en tomme Altenjo, wir haben eine Mälchen gehabt, wir haben Fenster, Heil Hitler lyder det her fra, til sidst fra øh, Schalburs efterfølger, den nye regimentschef, Obersturmband 4, KB, Knud Børge Martinsen, øh, og så efterfølgt af de danske nazisteres hilsen Dansk Front, og så synger i øvrigt øh, soldaterne Frikroft Danmarks øh, legionærsang. Anledningen er øh, korpsets overlov ved hovedbanegården 9. september 1942. Han nævner jo i talen de 121 hvide kors for de faldende, blandt andet ved Demjansk og især øh, Schalburs, som ifølge Martinsen nu er blevet en... Dansk Horst Vessel, altså en dansk martyr, og allerede i juni måned, nogle få dage efter, at, at, at Schalburg er faldet, ja, der er der jo en min uh, Kirkebæk, Kirkebæk. Hvem kommer til mindehåltidligheden? Ja, altså Schalburg bliver jo, skal man sige, begravet i, i Rusland, altså hvor han er faldet, men i Danmark, der bliver uh, uh, tabet af Schalburg, det bliver også markeret. Og Selbu, han får faktisk øh, det, man vel kan betegne som en statsmandsbegravelse. Øh, Udover, øh, hvad hedder det, øh, repræsentanter for kongehuset, så kommer statsministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren. Altså et, øh, hele det officielle Danmark er repræsenteret ved, det her, øh, ved denne her mindehøjtidelighed og øh, hvor at, øh, der bliver nedlagt en krans fra den danske regering på en trappermandskrig kiste, som øh, det bliver øh, sagt fra den danske regering. Så det er en, en statsmandsbegravelse, som, øh, som bliver ham til del. På det her tidspunkt, så er Schalborsen en del af kittet, der er mellem det dansk-tyske samarbejde. Det bryder så sammen året efter. Men her, indtil det, indtil det her tidspunkt, jamen, der er Schalborsen set en, en person, man kan, man kan bruge til ligesom at knytte bånd øh, imellem øh, nazi, nazistyret i Berlin, og så, og så øh, det danske styre, der er mere eller mindre sat under administration af nazisterne. Ja, men det er rigtigt. Øh, men ellers så dyrker man jo, øh, for, men her blev det også grundlagt den myte. Ja, og det, som, må man, det må man sige. Og, øh, og meget af Schalbords eftermæle er jo skabt af de her myter, som, som øh, øh, kommer efter hans øh, død. Hans navn kunne jo Øh, bruges. Det blev brugt både af de danske øh, nazister. Det indgik øh, som en, en, en del af hele deres sådan... Øh, Velfærdstjeneste sige, tjeneste, blandt andet. Ja, og, og ritualer. Altså, men, hans dødsdag blev øh, heldemindedagen. Altså, den dag, hvor man far, eller hvad hedder det, mindedes alle faldende. Øh, hans øh, navn blev brugt til til netop uh, uh, sådan humanitære... Uh, CF von Schalbergs Millefonds, hvor man solgte frimærker og, og så videre, ja. Og SS brugte den selvfølgelig, fordi at, uh, de kunne bruge hans navn i den forsatte værvning af uh, soldater til Østfronten. Schalbergkorpset uh, bliver oprettet i hans navn uh, ud fra uh, den devise Og, og, så og så er sådan et slags forsøg på at lave et dansk SS. Ja, præcis. Lige præcis. Og der er ligesom er en konkurrent til i virkeligheden. Yeah. Øh, og, og, og så er der jo det der, som, for, sige, for de efterladte, er det det mest generende, nemlig den sjalbrotage, kan man yeah. sige, som, som, øh, som, som kommer i, føler med i, i kølvandet. Øh, det er jo sådan den del af man sige, mindet om sjalborg, som man mindst bryder sig om i familien sjalborg, som jo altså, der, altså består af mor og søn efterfølgende. Ja, yeah, men det er, det er rigtigt. Og i øvrigt også at hans navn bliver eller familienavnet bliver brugt til Shalbur korpset det er hans forældre blandt andet utrolig meget imod men da det er et himle eller et ønske fra himler så er hans kone giver tilladelse til det men siden sidenhen og prøver at få, få, få navnet fjernet og det er det her med at det der mere vilde våben mod egne landsmænd det havde Shalbu jo aldrig gjort og det er jo det som Shalbu korpset i virkeligheden bliver kendt for øh, siden, og derfor så øh, bliver, bliver familien utrolig vred over, at, øh, at familienavnet ligesom skal sættes på nogle af de her korps. Umiddelbart efter Schalburgers død i årene efter dem, der tager himler sig nærmest personligt af øh, Helle von Chalbure og hendes søn øh, ja. Alexander. De, han får et gods nede i, i Polen i ja. øvrigt, øh, men så vender krigsløkken, og øh, ja, så går det selvfølgelig tilbage, for familien de hudler sig igennem, ja. men bliver støttet op af veteraner, som jo stadigvæk mange år efter jo sådan set, øh, er meget dedikeret til Schalburgers mene og støtter op om familien. Men det er jo en meget svær tid, som ikke mindst hendes søn øh, vokser op i. Ja vil sige, at øh, efter Schalburgs død, der bliver familien utrolig fætteret, kan man sige. Øh, himler overtager faderskabet efter øh, von, Schalburgs, eller von Schalburgs søn, og de nyder en masse privilegier, eller privilegier. Og det har de jo også gjort tidligere, altså været en del af, af sådan, det, det bedre øh, jetsæt prins... Godstårve øh, øh, var, var Gudfar til øh, hvad hedder det, altså bror var Gudfar til Charlottes søn, og de har om, øh, om øh, også prins Harald, prinsesse Helena, prins Ove og så videre har været en del af det de har set øh, efter efter øh, skal man sige, efter krigen, jamen der falder alt det her jo øh, selvfølgelig fra hinanden og øh, det bliver en familie der må må hutle sig igennem. de sidder sådan og og øh, og, og hvad hedder, fletter kludesko. For at, for at klare sig. Og ved det her store bord, de har, der sidder de sådan og smågriner lidt. De sidder der, Helga von Schalburgs søn, og fletter kludesko for at overleve. Hvor før, for ikke mange år siden, der sad prins Gustav og, og så videre ved det bord. Ikke? Så, så det er altså også en, en derud her for familien. Tak skal du have, Mikkel Kirkebæk. Du er historiker og forfatter til Schalburg, den patriotiske landsforræder, der er udkommet på forlaget dag Hitler's Asløer er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Kortua og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Vi slutter med musik af den tyske komponist Stefan Zagarias fra filmen Der Untergang. Hoffnung Der Untergang Der Welt. Tak for i dag.